Jo, ja, men Kina är. <laughs> <laughs> aldrig hört det. Aldrig gjort det, sa jag. Ja, vad det är för det jag lekta? Airbnb. Nej. till en avsnitt av de tre vännerna och kompisar. Med mig och ja. jag. Hjälsa Fersantberg. Hans-Tyrn Och cake. <laughs> <laughs> ah, fan vad härligt killar hur är det läget? <laughs> ja, det är så jävla bra. Gött att höra, man <laughs> <laughs> Tack, Jörg. Det är bra med mig också. Yeah. Ja, med mig är det bra i alla fall. Jag hade skitigt i att gå till jobbet två dagar nu. Och bara suttit hemma och spela TV-spel. Vilket har varit jävligt gött. Någon anledning? Eller bara för att spela TV-spel? Nej, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Fan, jag var, vet du det. ledig på måndag. För jag tänkte att jag skulle vara i Göteborg då. Då så bara stannade jag hemma i alla fall. Även fast jag drog till Göteborg. Det är, med, är med. Det, är fint, det är det jag fint, eller? Lite knasig vecka med någon här själv. Ja, det är mycket som har hänt i nu. video. Du har slått like-rekord, eller <laughs> Ja, det stämmer Det är en emotional rollercoaster. Ja, det var Det var vackert att få vara, att vara en del av. Ja, det var ju du som orsakade det. Skulle jag nästan vilja säga. Jag har berättat historien om att jag har alla er tre profilbilder. Ja, <laughs> det tror jag. Eller nej, det är kanske bortklippt i så fall. Ja, det är sjukt oinnerhuvud. Vi ska ändå sluta jobba snart då. Jo, det, det är kul. Jag står på... Jag står på uh, inför ett stort äventyr. Både spirituellt och materiellt. Det är som något uh, Oscar Ruhl som skulle skriva som bildtext på den bilden, va det? Det roliga är ju att du följer ju lite och ska på spår nu när du också flyttar till London. Det stämmer. Jag vet inte om jag har sagt det men han är ju faktiskt min stora förebild här i livet. Jag hoppas också kunna bli en glorious fucking asshole en ändå. Är den annat roligt och <laughs> bönt och Sensist. Och det här blir väl liksom första sen säsongen säsonget väl. Sensist. Om vi har inte dra den här sammanfattningen igen. Nej, det känns lite utdraget när vi gjorde det. Jo ja. Men vi kan ju säga att sommaren var bra. <gör worry> ja. Jag sammanfattar det så. Ja. <queria onlar> Och nu mela har emilvars jobb. Ja, vi är, vi är lite geografiskt splittrade. Sen sist, men emotionellt så har vi aldrig varit starkare. Sen sist, sen sist, sen sist, sen sist, sen sist, sen sist, sen, sist, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen, sen. vad mer har hänt? Jo, det är massvis som har hänt en jag, jag, jag har gjort tusentals spaningar sen senast. <laughs> okay. Min senaste spaning är fantastiskt dåliga folk i våran ålder där på att skriva på sociala medier. Och dåliga är de med på att skriva, eller? Alltså, ja, bara eller? vart de lägger ut och vad de lägger ut. Det var det som Danf du skickade igår Emil. Lisa Lerman lägger ut på sig söndag kväll. Lägger hon och, lägger och ute, hon och hennes gäng stod med avicii <här> <här> Långt efter alla andra, långt efter hypen har lagt sig Då ska de vara ha lägga ut att de var där <här> Vi är fortfarande relevanta, våra tuttar är fortfarande fasta <här> <här> Nej, det är de inte Ni är gamla kärringar Jävlar alltså Den där kan säga. Ja, det var inte bra för med hjärta Jag hade faktiskt planerat att sätta ihop ett collage till idag med alla poster som jag vet om. Om man vet ju alltså vilka människor det var som skrev om det på Facebook som jag känner. Det var ju bara dåliga människor. Det var de, de, alltså jävlar. Vad var det jag skrev till dig Vad det är Erik Hedekoff som jag skrev att han har en sån jävla mediocre fan, fanbas. Ja. Ah, det är bara verkligen de här jävla som världen, inte skulle blinka om de försvann det jag ska jag ska scrolla tillbaks och se vilka jag skrev till dig Erik. Ja, jag kommer ihåg några. om mm, jag hade tre stycken och så plus linda och dem också då som var försenade. Ja. Och då har den inte Ännu inte du Instagram, var det var ju fan. <laughs> alls, alltså så envisa vi folk och lägger upp videor också och då är det bara boop. Mm. Jävlar, vad arg jag blev när jag såg att jag fick ett Snäpp från Sandra Johansson Jansson och så var det Lido. Så jag visste precis vad det skulle vara så upp när bara. Så ingen text, så bara, haha, du är på konsert. Okej, okay, nice, du betalar 750 spänn för att, få att du är på Avicii. Gå och snubbla på trottoarkanten och bli våldtagen i rövhållet innan du träffar asfalten och den dör du av impakten. Han borde skaffa någon sån mobildata jammer Avicii. Så när folk kommer in i byggnaden så kan de inte gå ut på internet på mobilen längre ja. Så bara får de faktiskt lyssna på musiken som de är där för att göra och Då blir det inte lika det är intressant Nej Det blir fan kaosat Ja, vad fan händer liksom om man står där och bara Hå? Så det är här jag är för alltså Det är här jag betalar pengar för er. Här står en exakt likadans snubbe som är bredvid mig Som också har Jack Daniels linne på sig Vad i hela helvete Han också käpsen bak och fram. Ja. Eh, hon, hon som jag är kompis med från Jims tjejgäng, vet du? Mm. Hon lade ut en bild på... Ja, säg vad du ska säga då. <laughs> Nej, jag, jag vet inte hur säger du var kompis med. <laughs> <laughs> ja, ja, men det spelar ingen roll. <laughs> det är en av dem. Så det är ju så jag visste att de var där då. Så skrev hon under konserten har nästan träffat en Träffade hans kusin Och så är det en helt <här> rädd och snubbe som sitter där i skinnjacka Och jeans och en grå jag. Och han var antagligen en av hundra Som sa att han var Vichys kusin här För att få ligga Det känns som en jävla helo Ja och... Det är så jävla Och så ska hon lägga ut det på Facebook också vad då då liksom Herre jävlar Jag har nästan träffat Vichy <här> Och där samma tjej för övrigt. Kan ni gissa våna för snygg kille som cover photo? Kärningt. Ja. <här>, <här>, här ska vi se den här i listan. Håvar Halland och hans son. Volldåg i rövårdet. Sandra Jansson hennes syster. Volldåg i Marika Majeskol Karlos Gans. Voldag i rövåret. Oh, oh, oh, oh. Röv, röv, röv, oh. röv De tjejerna som var hos dig kompis som jimbiade ut Röv, röv, röv, oh. röv. kompisar Voltajning i rövbåret. Och sen Fredrik Pettersson och David Lögren och dem också såklart Voltajning i Ja Och så Linda, Voltajning i Elisa, Voltajning i rövbåret. Jonna, Voltajning i rövbåret. Och allt för de FI FAN Skottmannen ögre där Röv, röv, röv oh. Jag såg en kul grej förut som, eh, det hade varit en roligare fråga om, om alla vi hade haft tjejer. För frågan är typ så här: din mamma och din flickvän byter kropp. Ja oh, no, nej. Så måste du knulla med någon av dem för att du ska gå tillbaka till normalt. Så antingen knullar du med din tjej, med din mammas, alltså med din mamma i sig. Eller din mammas kropp med, sin tjej, med din tjej i sig. Jag har inte för dem Nej nej. Och du måste vara fullbordad samlag. dag Det var jävligt jobbigt alltså <hållandet> Tjejen i mammas kropp och du blunda alltså Fan <hållandet> Tänk dig sen, morgonen <hållandet> efter när allt är normalt Så kommer du ner till frukostbordet och, <hållandet> och säger till dig Så ser det att din morsan var? Det luktar i min fitta här <hållandet> Så jag. <hållandet> ja Erik Kan man vara trekant med båda? Åh, <laughs> jävlar! Det är uttrycket du ska på ansiktet när du genomför det. Har ni sett någon bra film? Ja. När jag var i Göteborg nu så kollade jag och Emil en film innan... ...innan Oscarsgalan började. <laughs> det är Oscars. <laughs> Så, då såg vi, tänkte vi skulle ha en kort ganska lätt kollad film Så kollar vi på The Raid När sätter Nej En indonesisk actionfilm okay. Det är en amerikan som har gjort den Men jag tror att han åkte dit För att det var billigt att göra film typ Okej okay. Det är en jävligt krumma, Mycket bra action Det handlar om ett svårt team som ska ta sig högst upp i ett höghus Jo just det, ja det känner jag igen Och så ska de ta han, ja maffiabossen som är där mm. Och så går det helt wacky <laughs> Den var, den var faktiskt överraskande nu All right. Fan, måste jag tanka. Jag sålde den, <laughs> Ja. Hur många exporterade amerikaner till Indien på den? Av fem? <laughs> inte så samma land. <laughs> den får fyra exporterade amerikaner till Indien. Men det som har jobbit med den var, jämfört med att man kollar på typ västerländsk film, ja Man kan inte sympatisera med karaktärerna för att alla ser likadana ut. Vi <laughs> visste inte vem som var ledaren för SWAT-teamet och vem som var personen det handlade yeah, racist factor. Jag såg The Act of Killing. Dokumentären. Han är också där nere någonstans. Ja. Den är faktiskt... Kan vara Vietnam? Indonesien är. Kan vara Vietnam? Ja, oh, nice. Yes! nu ska vi flytta dit? Vietnam. Ja, eller? <laughs> du är genuint taggad, <laughs> nice. Inte tills du hör den här recensionen. <laughs> Oj. Nej, men det är en snubbe som ser ut lite som Nelson Mandela. Som är en för detta mördare. Har han tribaler eller nåt? Nej, han har absolut ingenting sånt. Okej. Okay. Han ser exakt ut som Nelson Mandela, fast med tribaler. <laughs> <laughs> Nej, men han skulle kunna smälta in som vem som helst. Uh, han ser ut som alla gör, gjorde i den filmen jag såg. Ja, exakt. Han, kunde, han kan lika gärna vara en svårt ledare. Mm. <laughs> Fast han är typ 70-75 eller något. Men. <laughs> I alla fall så... Han var då lönmördare och typ en maffia gangster på, under 60-70-talet. Och då var det tydligen rätt inne i Indonesien att avrätta kommunister. Så att hans frag count ligger på över tusen kills. Han går liksom runt och visar typ vart de dödade folk och så är han så här, jävla sjukt iskall när han typ helt casual berättar han hur det är bäst att döda folk för att det ska bli så lite blodspill som möjligt och sånt. <laughs> och så demonstrerar de typ och så har han en tjockkolare med sig. Och sen så blir det lite mer, de som gör dokumentären typ pitchar en idé till de här killarna att de ska göra en, en intressant dokumentär om deras gangsterliv. Så de får du sina mord i, i typ... som en filmscen. Ja, det, det är lite luddigt där. Alltså jag, jag tror inte jag såg ett helt mord genomföras som en scen, eh, utan det var mer såhär behind-the-scenes-grejer. Typ så när de satt och sminkade sig och pratade om, alltså så här hemska saker, typ hur många har dödade av den här killen. Ljuger om att han har dödat så många. Han var en fegis på den tiden. Men nu så går han runt och är badass, typ och säger. Ja, jag döda lika många som den här killen. Typ sådant skitsnack filmar de mer än själva reenactment-delen. Så jag, jag fattar inte riktigt. Men de här lönnörda killarna i alla fall. De, de har typ så här, privata samtal. Som jag vet inte om de vet att det spelas in. Men då pratar, då, de, de verkar tro att filmen kommer att bli a stor Så de står typ och diskuterar sig. Huruvida de ska ge en fair picture. Alltså om de ska... Om de ska fortsätta beskriva kommunister som riktiga så här, praktas och hemska människor Eller om de, de säger själva att de är medvetna om att det var de som var hemska och det var de som var brutala mm. Men de vill ändå behålla imagen av att det var kommunisterna som var så För att de vill typ inte att kommunismen ska återstå Så står de på och diskuterar sånt och det är så jävla sjukt Ska man ha en skala på den? Hur många slaktade kommunister? Tre slaktade kommunister Av fem slaktade kommunister Jag kollade American Hustle i det helgen mm -hmm. Och eh, jag, jag, jag, kände, jag kände dem bara inte Det handlar ju om eh, två kanotis. Ska man kalla dem Eller de svindlar folk på, på pengar helt enkelt Ett par Och det är ju Christian Bale och Amy Adams De blir väl ta är de, de blir tagna av eh, Brelli Cooper väl? Mm. Och han ska ju sätta dit lite politiker och det är det, det Genom <coughs> Jag tyckte det, det, det bara kändes så jävla Dialogbaserat alltihop Och så, så var det inte tillräckligt bra dialog allt inte bra twist i slutet Nej det var bara inte speciellt bra Det är ju han David och Ros Russell och Ros som har gjort den Mm Han som har gjort det, det gör galen Ja <laughs> Laxmålskämpen Ja, just <laughs> du det är då? Handgemängdsexperten han menar du? The fighter Ja, ja, <laughs> ja men alltså, han har ju gjort bra innan Tyckte mm. jag, så det var ganska förväntat Alltså, jag vet att den vann mycket Men vad, du gör mig galen så var övergivet bra då. Ja, jag, ty jag tyckte ändå om den Det var kändes som det var bättre manus i den Lite bättre genomtänkt Mm. Det var vad det i American right. Det är en ensemble i alla fall, vad jag har förstått. Ja. Vad mm. mm. tyckte du? Tyckte du att hon förtjänade sin nominering? Jennifer Lawrence? Eller Nä. Amy Adams? Uh, Amy Adams var ju rätt... Uh, det var ju en konstigt skriven karaktär. Tyckte, jag tyckte ändå man fattade uh, va, vad... Eller vilken slags människa den personen var. Jag, jag tycker därför att hon förtjänar nomineringen inte igen i fullhåren, alltså. Nej, men hon är ju America's sweetheart nu. Så... Ja, verkligen. Men äh, fan alltså, Amy Adams tycker jag, jag blir deppig när hon är med i en film. <laughs> ja, jag blir inte alls taggad när hon... Nej, det är någonting som suger liksom livslusten ur en film, <laughs> det, det, med hennes närvaro. Hur klarar sig ju trots att hon var med, men... Det, hon känns så jävla tråkig bara. Ja, det är typ Catch Me If You Can som jag tycker hon fungerar, eller det, där stöjar mig inte på honom. Nej, och det är sen, tidigt också. Ja, precis. Och sen är det ju bara liksom... Åh. Nej. Jag såg jag kollade ju om Man of Steel. Vi så så fy fan vad tråkig casting där jag att henne som Lois Lane. För att hon har rött hår. Är det? Var det är... Var Fox? <laughs> Nej men vem fan som helst förutom händer är ju alla roller, tack. <skratt> <skratt> jag gillar vänner som fan i höjd faktiskt. Annars, ja, det är väl inte alltid, alltid så bra. Det är en kvalitetsstämpel direkt. Hur många trubbel i Amerika Av fem trubbel i Amerika De får två trubbel i Amerika De oh. den höll bara inte. Har du sett något Nej, jag har ju sett som Erik. Har mm. du har ändå, du har såklart första säsongen av House of Cards nu. Ja, men... Det är ändå någonting du kan. Mm, men jag tänkte säga att jag inte kan tänka på vad jag sett för att True Detective är så jävla bra. Förlåt men jag vet att du hatar <skratt> sånt här, men fan vad bra det är. Kul att ni har hittat bra. något som tar det. Mm. Och jag vill inte säga något om det, att du ska få uppleva det. Mm. Och jag är lite arvorsjuk på dig för dig Jävla bögfissa Ha världens bästa till asen awesome till granne Som har hjälpt mig och fått igång mitt internet till datorn Rune, du är bäst Och jag älskar dig och vet inte fa, vad jag skulle ha gjort utan dig Ärligt <laughs> talat, du är bäst far. Stacka rune som har fått, fått henne liksom på du, halsen i den tiden Det är inte Jo det är jo, det Det det, det. Ja Det är inte den samlagsbilden jo. Ja ja um. Han är väl inte, han är väl inte CP va? Han är bara lite dum i huvudet. Ja han är precis över limiten <laughs> Ja Men hon är precis under liksom ja. Precis under äh. Hon är under i alla fall ja. <laughs> Det känns som den linjen bara en horisont för henne nu för tiden Hon är ju inte fullblån CP-skadad liksom nej men, nej men det är ju det, för när vi gick typ ettan, tvåan Då var hon ju, då var hon ju inte så CP Men nu är, nu kan, hon, det finns ju ingen chans att hon skulle kunna blända in i samhället nu nej, det, är bara, det kan vara att hon bara inte har utvecklats med, mm, med åldern precis. Ja precis, men hon är ju längre ifrån normalen nu än vad hon var förr mm. Frida Brodén har tappat det <här> Det är fina hon en gång hade Han <här> <här> ja, nu förstört så ersatt som CPH. <här> ja, som sagt, hon har ju skrivit en jävla dikt här annars Kommer den senare eller kommer den nu? Ja, men, jag tänkte att vi kan, den kan få typ bli substitut till din låt, Kushe Ja Så vi kan, jag kan läsa typ, jag kan läsa en strof i taget <här> Så kan vi liksom diskutera den efter det är slut. Ja. Så går vi igenom den rad för rad och sådär, analyserar lite vad det är som pågår. Ska lägga på några stråkar men att du läser den också. <laughs> ja, gör det. Den här dikten heter då Dikt Att växa från deppighet till helhet. <laughs> Jag det. Ja men stanna som... där redan. <laughs> ja, det, det låter som en bra beskrivning på att få stånd. Hon växer ifrån dödlighet. Mm, exakt. Hon blir helhet. Mm. Jag vet inte, det är, det är liksom inte två saker på samma skala ens, men vi låter den hållas bara denna gången. Mm. <laughs> Så att vi klarar rubriken i alla fall. <laughs> Så får vi arresterande för språkvåldtäktsen. Silence, please. Om vi både tror på oss själva att vi duger som vi är. ...och även att vi både kan och att det kommer gå bra, så kommer det att gå vägen. Tankarna som både finns och snurra runt i vårt huvud... ...är det som kan påverka våra känslor och även vårt mående. <laughs> Om man tänker på något som är bra... ...och även någonting som får oss att både må bra och vara glad... ...så blir det att man får mer mods i sig. Som sedan gör att vi både finner Och även får mer styrka i oss Skävla <laughs> mm. är slut på första stycket. <laughs> Okej okay, Kan vi bara Vad händer i början där? Jag hänger inte med Nej, för det sjuka hon gör För att liksom uh, Throw us a loop Eller throw us for a loop Det är ju att hon Hon kör sig både Så att hon liksom forkar ut dikten till två olika punkter Hela tiden som börjar med Om vi både tror på oss själva att vi duger som vi är Och Även att vi BÅDE Så där är det liksom mm. Först ger hon en om vi BÅDE Mm Sen blir det om vi BÅDE igen Ja, så det är liksom en, en BÅDE i en BÅDE <här> oh, Ajajajaj <yeah. här> Ja Och sen så Efter den där När hon uh, nystar upp det uh, Den Det jävla trasslet så kommer det Tankarna som BÅDE Finns och snurrar runt i vårt huvud Jag vet inte varför hon antar att vi har ett gemensamt huvud För det har vi inte kan jag säga Så kör hon en Är det som kan påverka våra känslor Och även vårt mående Så hon måste hela tiden ta två exempel på allting Om man tänker på något som är bra Och även någonting som får oss att Både må bra och vara glad Åh oh, jävlar Så blir det att man får mer mod i sig, som sedan gör att vi både finner och även får mer styrka i oss själva. Ja, hon är fan en... Hon peach alltså. Jag minns inte det ens vart vi kom ifrån, liksom hur vi kom fram till detta men. Om man väl... V-E-L-L -L, Om man väl har bestämt sig för att det ska gå, och även att det ska gå bra för sig själv... Så märker man sedan att man har kommit en bra bit på väg framåt. Och även kommer lyckas en vacker dag. Av det man försöker göra ifrån sig. Mm. <laughs> <syns jag> <laughs> Toma ord. Vad <laughs> jävlar. Alltså, ordbajseri är ju en, en kategori. Men handikappat ordbajseri. Det är fan sjukt alltså. Det här känns som att jag sitter och kollar på en. På ett bra serie på tvn eller någonting Och skriver ett uh, sms samtidigt ja, ja, precis Det är hennes 100% fokus Det är den nivån hon ligger på liksom Ja, det är liksom Och det har hon lagt ner tid på Åh, oh, skojar jag inte Häng med nu då Varje minut Varje sekund Är det som gör att man får en ny möjlighet Så det är liksom Varje sekund av varje minut så har hon en ny möjlighet, tycker hon. Och är hon fortfarande handikappad, anorektisk... ...CP som aldrig kommer leva tills hon blir 30. Men gör att hon har en ny möjlighet varje sekund. Ja. Hon har lika mycket valmöjligheter som hon har kromosomer. <laughs> nice. För att kunna kämpa och gå sig vidare fram framåt i sitt liv. Både förväntan och glädje är det som gör livet till en bättre mening. Wow. Wow. Både, för... fel ord hela tiden. Både förväntan och glädje är det som gör livet till en bättre mening. Tycker du ska fundera på att göra det du precis skrev i en bättre mening? <laughs> Som sedan gör att man både får och känner en slags lycka av lättnadhet, även också te värme inom bors. <laughs> Jävlar vad hon tappar det nu. Oh, helt... Nu har du fan somnat på en t-tv. <laughs> <laughs> nu är det fan hennes fjärde medicinburk som talar. <laughs> Att det tiden som vi både har och även finns i oss själva, punkt, punkt, är det som gör och även visar hur vi egentligen mår och även hur vi egentligen känner oss. Som också kan både visa och påverka oss på många olika sätt med, punkt, punkt. Så var dig själv och visa vem du är, punkt, punkt. För du är duger allt som du är, punkt. punkt. Lika så som att du är bra på alla sätt med. Punkt, punkt. Ja, det, det, det, det var en bra analys av det, Erika. Det, att, det är när man har fokus någon annanstans. Ja, det är precis så det är. När man läser ens. Ja, hon är fan. rullstolsbunden på mer än ett sätt. Hon. hon är ständigt, ständigt full. O ofokusowany na to, co on Ja. Jaja sexy bitch 91. Jaja wilde katte. Emo bitch nitet. Iki män i faror. We believe that a plane has crashed into the World Trade Center. Nuu er det fannme chaos i u ränen The United States has conducted an operation that killed. Osama Bin Laden. You have Olof Palme so no to This is a CBC News special report on the massive earthquake in Asia. Are crazy. They're crazy. They're crazy. So are the middle of the So, in world politics, <laughs> <laughs> well, tell you. <laughs> Nu är det fan med kaos i, i Ukraina ändå hur, hur mycket har ni läst? Är ni norrlunda insatta eller? Ja. ja Jag har läst att Sverige flyttar till Gotland med sina troops Ja Ja Det är ju det är ju den stora militärbasen i Sverige tror jag Alltså eller för mari marinen och luftvänet eller vad fan heter Mm. Så de drar väl lite allting för att försvara sig, mot rysen och Movia behöva jag ska, jag ska inte på något sätt påstå att jag vet mer än dig om detta nu då Erik Men som jag förstod det så är det, Gotland är det mest attraktiva målet ja, Det är väl det, de först, eh, ja, men det är väl det första de skulle komma till Ja, ja men alltså är, är det något de vill ha i Sverige så är det Gotland Ja Så det är väl därför vi har en sån militär installation där som vi har Men den har vi stått tom tror jag Tills, ja, jag, jag visste inte att de hade kört dit folk, men jag vet att det har stått mycket tomt och så ser, typ militärmuseum och sånt där bara. Det beslutade de väl efter att ryssarna hade börjat röra sig mot Estland eller vad det var så. För, för de gick ju först över ukrainska gränsen, och sen började de även röra sig mot, mot Estland och Polen. Och då blev väl alla lite rädda, tror jag. då var då de började snacka om att Sverige kanske skulle dra sig in. Och skulle vi göra det, så vi... FAK! Tror du det? Ja, Nej, alltså, det är inte. Alltså, vi kommer väl vara på rätt sida, om man säger ja. så. Mm. Men vi ligger lig liksom bra i pågelväg till USA. för Ryssland, liksom. Så skulle de vilja flyga till Ryssland... Kan de lika droppa av en bomb i Sverige om vi är emot dem? För det är liksom på vägen Det är lite med mindre kul för Jo ja, men vi har, vi har ändå rätt hyfsade bros som står bakom oss känns det som Ja Som har våra rygg liksom ja ja, ja. Vi, vi är hyfsade polare med USA men jag har förstått det rätt Ja Så att det skulle bli lite som att Om jag hamnar i slagsmål så är USA är ju världspolitikens Johan Kvick då Om jag är i Sverige Ja Så liksom, de har våran rygg Vem som vi känner är Ryssland Mackenholm? Ja Men, så här då, att dig Eriks ändå är doktorerande statsvetare nu mm, Stämmer <laughs> Har Ryssland några som helst allierade någonstans i världen? Jag tänker att de skulle kunna flörta med sig Nordkorea. Alltså kommer Nordkorea in här så antingen blir de ju en tredje, liksom part bara, mm. eller så går de med Ryssland. Det är ju de två länderna som inte har skrivit av på det kärnvapenavtalet okay. Men, Kina, då. då. Okej. Men Kina De är väl inte heller sjukt stabila i alla fall Och sen finns det en jävla miljard av dem ja. Det är aldrig kul Det är lite såhär hur många femåringar tror du hade kunnat slåra av Om, om Kina kommer in i bilden Tycker att Kina är fullt av femåringar? <laughs> Stadsvetare Erik det ja. Men det ni vad som hade varit roligt då? det Nej Det har inte absolut varit underhållande men Alltså, alltså, ingen väpnad konflikt nu då, men typ, det som jag skulle tyckt var kul Det vore om nu så börjar Nordkorea tycka igen med sånt där ah, Kolla, vad jag på då? Kolla, hur de riktade? Ah, de hade ju, de väl skjutit någon musil i havet utan vid bli <laughs> Ja, det är nu, det är nu de ska börja så Så de håller på och mejlbomar och banor, så bara, nej nu, nu driter vi det här, nu sätter vi en jävla en, Nuk bara på dem Så jag låt Sydkorea Ja precis, för liksom Kina orkar inte bry sig, Ryssland har annat för sig Och jag orkar inte bry mig Så bara sänk skiten och så får Sydkorea ställa upp efter oss Så tar vi Ryssland sen så, så vi slipper det här liksom Det hade varit nice Det är så sjukt att ingen har gjort något åt Nordkorea mm, Jag vet, jag vill verkligen att det ska försvinna från världskartan Ja, det är bara ett hål Ja, nej men Alltså gärna gärna för mig att de som bor där överlever men ju mindre lose-ends eller ju mindre liksom kvarlevor av Nordkorea vi har desto bättre får jag ändå säga. Det är den en republikan nästa gång i USA då smäller det. <laughs> <laughs> ja men jag såg det 60 minutes med någon snubbe som jag tyckte en enda som har rymt från det hårdaste arbetslägret eller vad fan det, är. det finns också en dokumentär på det då. Ja så han är ute och kampanjer och sånt där. Och han berättar ju hur de är där. Alltså, de är ju helt De är ju maskiner liksom Så det är det jag tänker mig Om, om man skulle liksom bara gå in och sätta en kula i, i pannan på Kim Jong-un Så blir det ju bara alltså, De är fortfarande sykstödda De tror ju fortfarande på sin jävla ledare och skit Så det är kanske är bättre att bara putta them där med Alternativt anställa dem på de, någon fabrik som behöver folk liksom, Men ingen med så här baracker och sånt där Så att det är inte, inte så att de beblandar sig med vanligt folk tycker jag inte De är, de är borta med räddning Du ser jävla pk igen. Älskar det älskar <skratt> dig. Stora säger i salen. SVT Forum. Mm. Mm. Kan jag bara på säga några grejer? Nordkoreanerna som är i pappren Ska vi lägga ner någon större kraft och bevara dem egentligen? Jag tänker att vi bombar hela, hela, allting. Jag läste även nu att Carl ska ner till Ukraina. Mm. Och jag bara Bas äh, äh, om det förut Att äh, han, är, han är fan king alltså. Ja det är, jag, jag stödjer definitivt han äh, Han har gjort mycket bra Han är ju en av de få politikerna i Sverige Som jag faktiskt inte skulle ta lunchpengarna av Om, äh, om landet var en stor skola <laughs> Han har anammat sin jäsighet. På ett sätt som de andra inte har Som typ Anders Borg Han är ju så sliski så han tar man ju Och bara vänder upp och ner på och Skakar ur pengarna Och så här, Mular i snön. Sånt gör man ju på Reinfeldt också liksom. Alla kastar ju spökbollen Samtidigt på Reinfeld Det är den första man tar i deras lag Han blir, ja, blir vald sist på När man kör ett av två Väljer Jag får inte tala om de här jävla kvinnorna? <laughs> alltså, nej men jag menar inte om Gudrun Schyman, de där riktigt avskivade jävla nollorna. Jag har inte har någonting gemensamt med sådana människor alltså. Vill en bodmarkmänniskorna? Oh, ja, han, han vill ju dit liksom. Ja. Jag kommer aldrig kunna respektera den här människan och jag vill inte att han ska någonstans. <laughs> ska han vara en av de som i mitt land och flyttar jag fan långt därifrån. Var det inte han som knullade en sandlåda? Jo. <laughs> det är ja, ett sand... Och han, <laughs> hans, hans enda politiska syfte är att komma in i riksdagen och göra det lagligt. Men med sandlådor först. <laughs> Gälla vad kul om vi killarna som anonymt tipsar Aftonbladet för vi har dört om Villebodmark <laughs> Bodmark. Så bara nej, nej, jag knullar en sandlåda. Fan, du? Här är skandalpolitikerns bakgrund Knullade en sandlåda Check, check. <laughs> Hade tjocka bågar på glasögonen Check Tonvis med uh, hentai-par mm, check. Check. check Sprang naken runt assi stugan i firan Check <laughs> Beatboxa <laughs> på Pacagol-festivalen <laughs> Check <laughs> yeah. Tar upp hela aftonrådet här checklistan Har en fru som ser ut som en <laughs> Hon ser ju fan ut som Vad heter det som inte Lettland och inte Estland Litauen mm. Hon ser ut som Litauens sämsta export På 50 år <laughs> <laughs> Hon känns som Den sämsta postorderbruden Kan beställa från Litauen Ja hon, Framförallt så känns hon ju som en realistisk postorderbrud ja. Från Litauen Jag funderar ja. på Om han inte har köpt henne? ännu Jag tror inte direkt att han går hemma hos kvinnorna på hjärnan. Om han ska vara så fräck. Fy fan vad bizarrt. Hörrni, ni som lyssnar äh, hatar att göra så här, men vi har ju faktiskt sponsorer. För det. det är inte gratis att spela in podcast. Absolut inte. Något äh, måste ju... Det ja, ja, precis och just denna veckan sponsras vi av Avichis kusin och hans, hans motto, eller vad ska säga, det är att min kusins målgrupp är dritt Jag har aldrig gjort en hit men min kusin har Min kusin fixar klipp Jag föredrar vintypen vitt Gillar <gärda> fittan är ändå Min kusin kan inte digge ett dritt Det här huset med 18 badrum är mitt mitt mitt! Nu slipper Avichis stå i köen för att ta en drick. Sponsras av Avichis kusin Min favoritfilm är Mr. and Mrs. Smith <skratt> Är. Podden är sponsrad av Avi'is kusin Jag tycker inte Levels är vad den kunde blivit. Denna podden är sponsrad av Avichis kusin Jag tycker Avici beter sig lite för viktigt. Vi är då sponsrade av Avicis kusin. Jag tycker Sverige ska bli invandrarfritt. Men vi sponsras ju då av Avicis kusin den här veckan. Jag är Avicis kusin. Får man ta sig en titt? Vi är då sponsrade av Avicis kusin. Kan du gå ner i split? Vänta, jag är bara här. Hej då, det här var de tre vännerna och kompisen, detta var de tre vännerna och kompisen. Tack för denna vecka, vi har haft väldigt trevligt. Vi är de tre vännerna och kompisen, jag heter Erik Andersson. Jag heter Kristoff Saltberg. Jag heter Sebastian Andersson. Jag heter Anders Borg. Och skud, det med er, allesammans Amen. Vilken är din favorit favorittdessert? Snupp Snupp Snupp, jag gillar Snupp My dick Haha Snupp, suger du kuk? Nej nu jävlar, här ska pullas Hon har dödat tre barn ändå Lätverk Åh, bara alla säger det kunde vara som händer Måste skriva av mig så jag kikar på bitet Alla snackar fisklycke